Seguim a Ràdio Palafrugell, seguim al 107.8 de l'FM, també a través de radiopalafrugell.cat i a continuació ens explicarem una informació que ha succeït aquest cap de setmana, una notícia doncs que no en, ens agrada i és que doncs, des de Salvem el Golfet doncs, ens, fan, ens han fet arribar que el passat dissabte d'agost doncs, van tenir eh, una sèrie d'esdeveniments, de, de, de, d'actuacions de, de, a la Cala de Massoni i a la Banyera de la Russa. Doncs, es van reunir una sèrie de persones amb embarcacions per celebrar-hi una festa i des de Salvem el, Gust, el Golfet doncs, eh, han volgut posar de manifest que això doncs, és un, un fet doncs, que no hauria de passar perquè, perquè és un indret de màxima protecció ambiental, patrimonial i paisatgística. Per comentar doncs, aquesta denúncia, perquè ens expliqui una miqueta ben ben bé doncs com va anar aquesta festa d'aquestes embarcacions, doncs, ens posem en contacte amb la presidenta de l'associació Salvem el, el Golfet. Bon dia, Margarita. Hola, molt bon dia. Doncs la Margarita Riera, que és la presidenta de, la, de Salvem el Golfet, doncs eh, ens fèieu arribar aquesta informació aquest cap de setmana de que dissabte doncs, hi havia hagut aquesta, aquesta festa, podíem dir, eh, en aquest indre de la Cala de d'Amassoni i a la Banyera de la, de la Russa. Com us vau assabentar i, i ben bé què es va produir? Bé, nosaltres ens vam assabentar perquè ens van arribar unes imatges d'una festa i posteriorment, doncs, a través d'una pàgina d'Instagram, la convocatòria en si, una convocatòria on, on s'instava la gent a acudir amb barques a la banyera de la Russa a partir d'una de del migdia i es demanava que portessin molts gintònics, gel i llavors també doncs cordes, eh, àncores, etc. Eh, ens van arribar aquestes imatges, com he dit, posteriorment ens va arribar en si la convocatòria i vam posar molt el crit d'alerta perquè aquest episodi Uh, ja s'havia repetit exactament, seia un any, mm. el juliol del 2018. Nosaltres ho havíem posat en coneixement de l'Ajuntament i havíem demanat aleshores doncs, un, més protecció en aquesta cala i en aquest indret on com tu molt bé dius doncs és de màxima protecció perquè està al cap roig i a més a més tant en el seu àmbit marítim com terrestre, pertany al peny Castell Cap Roig. Amb això doncs, ja ens fem una idea de com aquest, eh, tota aquesta zona hauria de tenir la màxima protecció tant per terra com per mar i en canvi es produeixen fets d'aquestes característiques on s'ajunten doncs, 40-50 embarcacions, eh, totes absolutament aquestes embarcacions plenes de gent, a celebrar una festa a la Banyera de la Russa i a la Cala d'en uh -huh. I així va ser, doncs, com vam veure, que aquest fet lamentable que ja s'havia produït l'any passat i que nosaltres ja en havíem tingut coneixement i que l'havien denunciat, aleshores es tornava a repetir. De coneixement en tenim d'aquests dos episodis. Uh -huh. No sabem si han passat més i inclús ens preguntem si altres zones de la Costa Brava això ha pogut també tenir lloc. Uh -huh. Per què? Doncs perquè ens sembla que són festes ja organitzades i eh, doncs de, de màxima diversió. En, en aquesta informació que ens heu passat eh, als mitjans de comunicació i apareixen doncs, un parell de captures de pantalla d'aquesta crida no?, que es feia, no sabeu ben bé sí. no, qui hi ha darrere d'aquesta festa, podríem dir? Bueno, eh, no sé, en l'Instagram era a Barlo Farra, crec uh -huh. que es deia. Sí. Uh, no sabem qui hi ha darrere d'aquesta gent. A nosaltres tampoc ens pertoca uh, esbrinar-ho. En tot cas, això haurà de ser, primer de tot, uh, el servei de costes, crec jo, i després també uh, el que és vigilància marítima, perquè uh, aquesta aquest moridor de gent i aquesta quantitat tan important de barques, en un lloc, que veure que no van ser discrets, perquè eh, amb música, amb crits, bueno, una festa, no? Llavors, això crida molt l'atenció. Eh, repeteixo, estem parlant de zones altament sensibles, que haurien de tenir una especial cura. No només les administracions, eh, no només els ajuntaments, Costes, Vigilància Marítima, la Generalitat, el que sigui, sinó també els propis usuaris d'aquestes zona I realment, els organitzadors d'aquesta festa, sigui qui sigui, no en deuen tenir ni idea. Ni idea d'això. Uh -huh. uh, Fondegen uh, molt a prop, molt a prop del que és uh, um, la, mateixa, la mateixa cala. Uh, tiren àncores uh, amb, amb les cordes, es lliguen on poden, a més que es lliguen entre ells. No? Uh -huh. Però... Um, és, és que no pot ser això, no pot ser. Ens estem alarmant molt dels usos incorrectes que s'estan fent en àrees molt sensibles i també del poc control, control entre cometes, no volem pas que, que la gent estigui controlada, però tampoc que hi hagi un descontrol i que campi qui pugui i que aquí tothom faci el que li doni el gust i la gana sense seguir cap mena de normativa. Perquè moltes d'aquestes embarcacions, imaginem nosaltres de que són llogades Imaginem de que són lloades i, i, per tant, segurament que qui les condueix o, o qui en fa ús d'elles potser no en té gaire idees de les normatives. I això va molt en contra d'aquells doncs, patrons que són corosos amb les seves embarcacions, que segueixen les normes, que saben on poden en ancorar o no, com ho han de fer. Clar, al final eh, és complicat no? perquè a través d'aquestes eh, doncs, assabentar-se d'aquests esdeveniments al final eh, és, eh, es fa convocat a través de, de les xarxes socials i és complicat eh, poder aturar-ho abans però el fet que ja l'any passat hi hagués hagut eh, doncs, eh, com a mínim l'any passat doncs, ja hi hagués hagut aquesta, aquesta activitat poder, hauria d'haver doncs, estat més alerta a no? les administracions o a qui s'enocupi d'aquestes sí, sí. coses per tant doncs, eh, és, el fet que sigui repetitiu és una cosa greu no, també molt greu. Aquest molt greu. Mm -hmm. sí, sí. Mm -hmm. I nosaltres el que vam fet ja l'any passat va ser demanar que es posessin boies. A la, a la cala de Massoni i a la banyera de la Russa, també van fer una altra petició per la cala que està al costat de la platja del Golfet però concretament la primera va ser també el juliol de l'any passat que nosaltres vam fer una petició tant als ajuntaments vam presentar una instància, els ajuntaments de Palafrugell i de Montras, perquè cala Massoni pertany a, a, a, amb els dos termes una part pertany a Palafrugell i una altra pertany a Montràs i per tant les instàncies les vam presentar en els dos ajuntaments d'aquests dos municipis i demanàvem això, boies de delimitació i també boies de fondeig mm -hmm. per doncs perquè les embarcacions que vagin allà no tinguin la necessitat de tirar l'àncora sinó que eh, s'amarrin en, en aquestes boies per així poder protegir el fons marí perquè és el que s'està intentant ja estem parlant d'un pein, eh? tant marítim com, com terrestre bé, mm -hmm. aquesta petició doncs ja ho veiem, no hi ha ni una boia. Uh, uh, ara hem tornat a fer dues instàncies més, tornant a, a denunciar aquest fet que ha tingut lloc el, el dissabte aquest passat i tornant a demanar el mateix que ja havíem demanat uh, l'any 2017. I això crec que s'hauria de fer extensiu a totes les zones del Pei, eh, d'aquí de, del Pei Castell Cap Roig, mm -hmm que, eh, que no, no en tenen sobretot aquestes boies de, de fondeig. perquè hem de protegir, hem de protegir aquest fons marí eh? si no anirà molt malament. Ara, Marga, presentades aquestes instàncies eh, novament a l'Ajuntament, eh, quin és el, el següent pas que heu de fer? Esperar o, o intentar fer alguna atracció? Bueno, Més enllà de difondre ah, aquestes imatges que també heu difost. Sí, jo crec que difondre el que està succeint i que les administracions... Jo no només dic l'Ajuntament, eh, mm -hmm. perquè amb l'Ajuntament ja vam parlar amb ells i els ajuntaments doncs, fan un pla d'usos, però després eh, doncs, aquest pla d'usos està eh, aprovat per altres instàncies superiors i segons ens va comentar el regidor d'Urbanisme doncs això encara no s'havia aprovat o activat no me recordo exactament la paraula, la paraula que va dir no? doncs ells també han d'apretar, però és que les altres administracions eh, de més amunt tant costes com la Generalitat com mm, Vigilància Marítima doncs s'han de posar també les piles no podem anar a, a, a, amb aquest descontrol que aquests últims anys estem tenint aquí a la, la Costa Brava que repeteixo, van de treure d'aquelles doncs persones que tenen les embarcacions i compleixen com, com amb responsabilitat amb la, amb la normativa mm -hmm. i que saben quins llocs són sensibles, amb quins llocs es poden acostar, on, a, a quants metres de la costa i, i tot això. Jo no sóc experta en embarcacions, però vaja, últimament doncs, em sento parlar bastant, no? I, i de problemes, sobretot, amb banyistes i, i doncs, amb gent que va en caiac i aquestes coses que han tingut amb embarcacions que s'acosten excessivament i que entren excessivament dins les cales, ocupant zones de banys, etc. Doncs amb aquesta denúncia eh, doncs, eh, doncs intentarem fer ressò també nosaltres des de eh, la nostra ràdio, des del 107.8 i també des de la nostra pàgina web, ràdio per fins i tot doncs, la gent que ens estigueu escoltant ara. També podreu veure un, un petit vídeo, res 10 segons, doncs, que també ens heu fet arribar i perquè la gent es faci doncs, una idea de l'acumulació de gent i d'embarcacions que hi havia donc en aquesta en aquest indret de, de, de, de, la, de, de, de, de la cala demasoni i a la banyera de la russa Margarita donc estarem en contacte amb vosaltres per aquest i per altres temes donc que vagin sorgint al, al llarg de, de les properes setmanes perquè donc malauradament eh, és un no parar no això sempre hi ha alguna reivindicació sí, revivindicació sempre sempre perquè estem molt pendents del que passa a terra però el que està passant a mar és molt Mol preocupant, uh -huh. molt preocupant. I també hem d'estar amatents. Doncs eh, nosaltres, quan tingueu alguna informació alguna denúncia a fer, doncs, eh, com, com sempre, eh, doncs, teniu les portes de, de la ràdio Moltes obertes gràcies. per explicar-les. Moltes gràcies, Margarita. Molte... Gràcies per fer-vos en ressò. Gràcies.